Sziasztok! Ez az ötödik szólam a Kórusügyi Podcast, annak is a huszonnegyedik epizódja. Én Bognár László vagyok. Mai útunk Pécsre vezet, ahol július első napjában kezdődött meg az Ifjúsági Világkórus nyári turnéja. 33 országból 58 fiatal énekes alkotja idén a kórust, akik 12 közép európai és észak-balkáni várost érintő turnéokon a régió kóruszenéjét és Afrika hangjait is megszólaltatják, a két karnagy Pat Zoltán és a kenyai Ken Vakia vezetésével. Őket és a két magyar kórustagot is bemutatjuk majd a mai alkalommal. Mindenek előtt azonban essék arról szó, hogy miben is áll az ifjúsági világkórus? kórus. Erről kérdeztem Móczár Gábort, aki a turnét szervező munkacsoportot vezeti. Ugyanúgy, ahogy nem mondhatjuk ki azt, hogy a szépségkirálynő választáson a Miss Universe-en mindig csak a legszebb hölgyek vannak ott, itt igazából azok az énekesek kerülnek be ide ebbe az együttesbe, akik reagálva a felhívásra jelentkeznek a meghallgatásokra. Vagy azért, mert ismernek olyan másik énekest, aki korábban ott volt, vagy olvastak róla, vagy az ének tanárok karnagyuk felhívta rá a figyelmüket. De mindenképpen azt mondhatjuk, hogy nagyon magasan képzett, fiatal, tehetséges, ambiciózus énekesekről van szó, akik vagy önmaguk jelentkezhetnek egy saját anyag beküldésével, vagy pedig a saját volt egy ottani zenei partnerszervezet által szervezett meghallgatás. Mi az az érték, mi az a szándék, ami életre hívta ezt a kezdeményezést? Ez most már évtizedes hagyomány, hogy, hogy évente volt, amikor télen és nyáron, most idén-nyáron megrendezi több szervezet együtt szelve ezt, ezt a kórusos projektet, de mi az a szándék, mi az az érték, ami emögött áll? Azok a nagyon bölcs emberek, akik ezt 1988-ban létrehozták, azzal a tervel indították útjára ezt a projektet, hogy megmutassa a kórus éneklés egész földgolyót veterítő fantasztikus nagy jelentőségét. Az, hogy hogyan lehet nagyon rövid idő alatt egészen másfajta kultúrákból, etnikai, vallási háttérből érkező, de az éneklés szempontjából motivált és egymás megértésére tövekrő énekeseket egy egészen ütőképes csapattá formálni, és utána ezt a csapatot megmutatni a világ felé. Nem véletlen, hogy az UNESCO egyébként néhány érű működés után az Artist for Peace azaz a béke nagykövete vagy béke művészeti nagykövete címmel tüntette ki ezt az együttest. Olyan emberek hordozzák ezt a címet, mint például Sebesén Márta, tehát erről a kategóriáról van szó. Kórust az idén két karnagy vezényli majd a koncerteken, és hát a próba folyamat során is ők vezetik végig a kórusén, Egyikük Pat Zoltán, másikük pedig kenvakia Kenyából. Hogyan zajlik a kórusvezetők, illetve a repertoár kiválasztása? Annyit kell tudni az ifjúsági világkórusról, hogy egy alapítvány áll az egész projekt működtetése mögött, amelyet három nagy zenei szervezet hozott létre. A Jeunesse, amely 1949 óta tulajdonképpen a világ legnagyobb, legtöbb országban működő ifjúsági zenei szervezete. A European Coral Association, Europa kantát az az Európai szövetség, illetve az AFCM a kóruszenei világ ők közösen delegálnak tagokat ennek az alapítványnak a kuratóriumába, illetve a művészeti bizottságába, és ők hivatottak arról dönteni, hogy a következő évben vagy években merre megy az ifjúsági világkorus, kikaphatja kaphatja meg a szervezés-rendezés jogát, illetve a szervezők javaslata és az alapítvány grémiumainak javaslatai alapján ki lesz a karnagy. És a karnagy vagy a karnagyok személye alapvetően már determinálja a repertoárt is, és ebben a tekintetben azt kell tudni, hogy alapvetően mindig két Radikálisan koncepciójában is eltérő, és tudatosan használom az eltérő szót, és nem a szemben álló szót, mert ezek ki kell, hogy egészítsék egymást. Szóval két ilyen egészen különböző korú zenét, művelő, tudó és hatékonyan átadni képes karnagy kapja meg mindig a vezénylés jogát, és ha megnézzük a műsort, a két fél idő is egészen radikálisan eltér egymástól. Ez is azt hivatott igazából bemutatni, hogy mennyire széles az a repertoár, amit ilyen kiváló énekes, a ennyire rövid idő alatt megtanulva be lehet mutatni. Mi az, amit megmutattok ti Magyarországból, vagy ebből a térségből, azoknak az énekeseknek, akik a, most tényleg a világ minden pontjáról, Ausztráliától, Brazíliáig és Dél-Afrikától, Svédországig érkeztek, mit láthatnak ők Magyarországból, meg a magyar kórus kultúrából, milyen ízelítőt kapnak. Mivel ezek az énekesek nagyon fiatalok, 18 és 26 év közöttiek, nagyon sokan most vannak először esetleg egy másik kontinensen, tehát hatalmas a felelősség minden ilyen nagy nemzetközi rendezvény szervezői felé, hogy, hogy rajtuk keresztül. Azt, hogy ismerik meg tulajdonképpen nem csak Magyarországot, vagy akár ezt a régiót, ugye itt most öt országba látogatunk el a koncertúrni során, hanem akár az egész kontinens. Tehát nekünk egyfajta olyan nagyon szilárd európai vagy magyar értékrendet kell tudnunk bemutatni, ami nem csak a vendégszeretetet jelenti, hanem a kultúránk be való betekintést, a gasztronómiánk bemutatását, az épített és a, a szellemi kulturális örökséggel való rövid ismerkedést. Borzasztó intenzív ez a tíz nap, amit itt töltenek. Tehát nem arról van szó, hogy akkor fele időben dolgoznak másik időben Időben kirándulunk bármennyire is hihetetlen gazdag, akár csak Pécs, vagy Magyarország délnyugati részének a, a kínálata erre. De azért lesz benne egy villányi borkostoló, lesz benne egy siklósi történelmi várjátéklátogatás, lesz benne Pécs felfedezése a 2000 éves értékekkel való ismerkedés, egy kicsit Európa történelmével való ismerkedés, és elmegyünk egy koncertre is, hogy lássanak más együtteseket is, akik itt Magyarországon működnek. Próbálunk egy ilyen keresztmetszet adni, és amikor más országokban megyünk majd, indulunk a koncertturné során, ott is különös figyelmet szentelünk annak, hogy megismerkedjenek azzal a környezettel találkozzanak emberekkel, énekesekkel, szakemberekkel, akár hétköznapi ottani lakosokkal is, amikor ott töltünk egy-egy napot. Beszéltünk arról, hogy ők mit profitálnak ebből, de a magyar kórus ez nem is tudom, mit hozhat, hogy egy, hogy egy ekkora kezdeményezést Magyarországon Pécsett látunk láttok vendégül, mit gondolsz erről. Amikor beadtuk a javaslatunkat vagy a pályázatunkat, hogy megrendezzük az idei nyári turnét, akkor egy alapvető kérésünk volt, hogy egyre és legyen egy magyar karnagy a kettő közül, és legyen a kórus repertoárnak egy jelentős része Magyarországról, illetve Közép-Európából. Itt lehet közvetlen haszonról, vagy eredményről, meg hosszú távú közvetett eredményekről beszélni. Itt ezeknek az eredmények nagyon nagy része a hosszú távú közvetett eredmény. Azokon a, a személyes kapcsolatokon ezek a zenészek többnyire mind zenei pályára készülnek, akik itt ebben a kórusban élnek, ennek nagyon sokan kórus karnagyok. ők elviszik magukkal Kodály Mátrai képek című művét, vagy Orbán György akkor az az egész világra elkerül. Ha hát csak belegondolunk, például a padzoltán a meghallgatáshoz a kormondom egyik részletét választotta ki, és gyakorlatilag az a több száz énekes, aki felkészült a meghallgatásra, az mind meg kellett, hogy ismerkedjen ezzel a kórusművel. Ilyen szempontból érzékelek ilyen nagyon fontos pozitív hatást. Elhelyezi ismét Magyarországot nagyon szignifikánsan a kóruszenei világtérképen, bemutatja azt, hogy új fiatal generációban is vannak nagyon kiváló karnagyaink. Egyébként két évvel ezelőtt az Európa Kantát is egy kiváló alkalom volt erre. Azáltal, hogy megpróbál nagyon intenzíven megjelenni a nyilvánosság előtt, és ebben köszönjük a ti segítségeteket és együttműködéseteket is. Eljött ennek a projektnek a híre sok fiatal énekeshez is, akit bízunk benne, hogy ez, ez a lehetőség, amit a Virgil squire való éneklés jelent, motivál talán arra, hogy intenzíven tanuljon nyelvet, törekedjen a minél jobb énektudásra, legyen jó lapról olvasási képessége, ne csak énekeljen, hanem próbálja a szólfézés és az elméleti alapokat megtanulni, mert hogy ugye itt az szükséges, hogy amikor ide, belépnek az énekesek, és a hogy elkezd próbálni, akkor rögtön szóljon a kórus. Itt nincs idő arra, hogy heteken keresztül próbáljuk csiszolgatni. Belevágunk, beledúrhatunk a nullás részbe, és gyakorlatilag néhány napon belül a dolognak szólnia kell. Mekora volt egyébként a túljelentkezés? Itt uh, volt szó arról, hogy milyen uh, elvárásai voltak a, a kiválasztás során a kiválasztás végző zsűriknek az érdeklődők vagy a jelentkezők irányába, de mennyire népszerű ez világszerte, ez a kezdeményezés, hogy látod? választanám azokat az országokat, ahol ennek nagy hagyománya, van azoktól, ahol ez a dolog új. És ez, ebben a tekintetben mi is még viszonylag újak vagyunk. Vannak olyan országok, ahol tucatjával jelentkeznek az énekesek. Nagyon nehéz dolga van a helyi zsűrinek, mert ugye egy helyi zsűri először megszűri a jelentkezőket egy személyes meghallgatás után, és csak azokat küldi tovább a központi zsűri felé digitálisan felvett anyagok mellékletével, akikről biztos, hogy ezt a szintet megütik. Tehát vannak nagyon sok helyen, sok-sok jelentkező, akik soha nem lehet igazából tudni, hogy vajon szomorúan mennek el, ha nem veszik föl őket. Sokan mondják azt, hogy nem szabad túl pörgetni a jelentkezést is, mert ugye, hogyha sokszor utasítasz el valakit, akkor az megint nem jó, de valahol az egészséges versenynek ebben működnie kell. Magyarországon én azt érzem, mert korábban is sok éven keresztül szerveztük a magyarországi meghallgatást az Európai Közép-Európai Kórus Központ és a ÖNESZ Magyarországi Rodája együtt, hogy mintha egy kicsit félnének ettől az énekesek. Pedig a magyar énekesek, akik mondjuk konzét vagy zenei szakközepet végeztek, vagy valamilyen zenei felsőoktatási intézménybe járnak, az, az, az a zenelméleti alap és hangi követelmény az minden további nélkül megvan, és érdekes módon nagyon kevesen jelentkeznek. Biztos a mi hibánk is, hogy ezt a dolgot nem megfelelően kommunikáljuk, vagy valahogy nem tesszük elég étvágygerjesztővé. Ennek a mostani Magyarországi nyári turnénak és felkészülésnek egyébként ez is a bújtatott funkciója, hogy adjon egy olyan láthatóságot ennek, ami talán motiválja a következő évekre tehetséges fiatal magyar énekeseket, hogy vegyenek egy nagy levegőt, menjenek el a meghallgatásra, aztán lesz, ami lesz this. A magyar rádió énekarát vezető Pad Zoltán a térség zenéjének keresztmetszetét hozta el a kórusnak. vezetésével két Mendenzon Zsoltárt, Kodály Zoltán Mátrai képek című művét, Orbán György Kórmundumát, valamint Balkáni Kortárszerzők műveit adja elő a kórus nyári útja során zajlik a próba folyamat, hogy érzett magad mostanáig. Most éppen nagyszerű mert most véget ért egy olyan nap, amikor tulajdonképpen sikerült az összes darabot átvenni, itt két nap alatt, amely majd megy azon a 11 koncerten, amelyet a világkórus ad majd itt a közeljövőben. Ez egy óriási öröm egy ilyen együttese dolgozni, mert, mert nagyszerű fiatalokról van szó, és gyakorlatilag folyékonyan olvasnak ott, tehát mint én magyarul bármelyik regényt körül úgy olvassák a hangukat. Nagyon befogadóak egyrészt, másrészt meg, meg nagyon sokat adnak magukból is. Most így érzem a, a hangodon meg ahogy beszélsz erről, hogy nagyon inspiráló hat a, a fiatalokkal való munka. Neked mennyi alkalmad jut a, a professzionális énekar vezetése mellett ilyen típusú munkákra? Engem ez tényleg burzasztóan inspirál, tanítani is nagyon szeretek, és fiatalokkal dolgozni. Hát ezeket a, az ilyen irányú hajlamajmat, ezeket csak nyáron tudom kérni, meg nagyjából évközben, amikor workshopokat, kurzusokat tartok itt ott, de hát ez egy, ez egy na, nagy ajándék, mert az ember rengeteget kap tőlük vissza. Zeneileg, érzelmileg, egyáltalán kifejezésben. Úgyhogy ez mindenképpen egy alig várt esemény. A mostani sessionnek a programjában, a koncertek programjában a terészedről például Orbán, Kodály és Mendelzon művek is szerepelnek. Hogyan válogattad össze? Milyen elvek, milyen értékek alapján, hogy mit énekeljenek? Az volt a fő szempont, hogy néhány klasszikus darab mellett megszólaljon a régiónak a zenéje, ahol a, a túra zajlik majd. Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia. Hercegovina és Magyarország. Nyilván az idő limit miatt nem tudtam minden országból választani, viszont mégis az volt a szempont, hogy legyenek kortárs művek ebből a, ebből a régióból. Úgyhogy így került be végül is a magyarok közül. Természetesen kodály mint már klasszikus szerző, Orbán is, mint klasszikus szerző, de mellette egy szlovén fiatal zeneszerző egy Nana Forte nevű hölgy, akinek egy egészen különleges zenei világa van. Tőle választottam egy Sancta Trinitas című egy Egészen gyönyörű, én francia Orgona akkordokkal dolgozik, és kórusra nagyon jól ír, illetve a a szerb ortodox zenéből egy Marko Tajcevic nevű szerzőnek a Voszpojt egy című művét adjuk majd elő, amely egyébként nem csak a kórus számára, hanem számomra is meglepetés, hogy milyen fantasztikus zene. És igazából ez is egy nagy hozadéka ennek a kutatásnak, hogy egyetlen én is megismertem ezt a környéket kicsit jobban, és sokkal inkább megerősödve mondom azt, hogy, hogy borzasztó értékes ez a régió, és nagyon sok olyan darab van, olyan mű, amelyeket nem nagyon szoktak énekelni, de remélem, úgy hogy fognak. Hogyan boldogulnak a, a művekkel? Kezdjük most a magyar művekkel. Ugye most a mai esti próbának egy jelentős része az szöveggyakorlásra ment el. A, a korustauk ismerkedtek a mátrai képek szövegével, hogy boldogulnak, hogy látod. Hát ez egy nagyon izgalmas feladat. Tehát az olyan, mintha most valaki jelentene egy, egy tájnyelvű kottát, is. és én el kéne ott a szöveget alatta. Jól, jól boldogulnak. Ez kicsit olyan, mint egy téli alapozás a tavaszi szezonra, vagy nem tudom, egy, egy, egy nyárvégi sportedzés, amikor tudjuk, hogy összekezdődik a szezon. Tehát muszáj egyszerűen azokat a, a biztonsági köröket megjárni, hogy a szövegben Érezzék magukat. És ha ez a biztonsága megvan, akkor tudjuk hozzátenni a, a zenei biztonságot, és utána a színpadnak a biztonságát, amikor ők kiállnak, és, és birtokúban van ez az anyag. Ez többféleképpen boncolgattuk, ma volt egy közös szöveggyakorlás, aztán utána szétmentünk szólamokba, és ott minden szólalmal egyszer-kétszer-háromszor végig csináltuk azokat a nehéz állásokat, amelyek automatizmusként kell, hogy hassanak a koncertem. Ilyenkor nyilván ráterelődik arra is a figyelem, hogy mennyire számít egyetemesnek a mai magyar kortárs hiszen itt egy a világ minden tájáról összeválogatott társaság énekel, és bizonyára érdekes megfigyelni, hogy ők a magyar kortás kóruszenének a hangzásával hogyan boldogulnak, és egyáltalán mennyire van fülük, mennyire van fejük ehhez. Én, én azt látom, hogy a magyar kortás zene az utóbbi, nem is tudok éveket, de, de egy 30-40 évben biztosan jelen van már, már a világ zenei életében. Különösen 20 éve volt talán a, és 10 éve az a csúcspont, amikor amikor mindenhol énekelték ezeket a darabokat. Most megint feljövőben, most új, új szerzők kezdtek el írni, fiatalabbak ismét, egy más-más ízzel. Ez jelen van, de azt kell mondjam, hogy a magyar zene ez mindig raffinált zene. Tehát nem adja meg könnyen magát. Mindig van egy olyan kis trükk benne, amit izgalmas és egyedi lesz. Pontosan emiatt kell nagyon figyelni, és, és a próbákat erre is kell kihegyezni, hogy az ember nem dőlhet hátra egy ilyen típus zenével, mert mindig érkezhet meglepetés. Ezeket a pontokat boncolgatjuk, nézegetjük, rakjuk össze. És amikor nem a zenéről van szó, most itt figyeltem, hogy, hogy próbáltad interpretálni nekik a mátrai képeket, hogy tudják, hogy, hogy, hogy miről van szó. Érzelmileg is meg tudják fogni a történéseket, amiket például ebben a műben játszódnak le, de, de e, zenepedagógiailag, pedagógusként van -e idő arra, hogy, hogy így is dolgozz velük? Csak így lehet dolgozni. Azt hiszem, hogy a, a vokális zene az a minden zenének az a, az a szelete, ahol a leginkább fontos az, hogy az ember érzelmileg is azonosulni tudjon azzal a történettel, amit elmesél. Mert ugye van egy történet mindig, tehát a kórűz az arról Szól, hogy volt a szöveg először, és aztán jött az önérszerző, megtalálta azt a szöveget, és ráírta egy nagyszerű művet. De csak a szöveg volt először, a történet volt először, amit nekünk át kell adnunk, ki kell fejeznünk. De ezek nem elvont gesztusok, hanem ezek, ezek élő gesztusok, amelyet primer át tudunk adni, és nem csak bele gondoljuk azt, mert, mert egy Bietonensz szonátába is én ettok tudok helyezni egy történetet, de lehet, hogy valaki ezt másként fogja gondolni és mást mond. Ugyanakkor itt a Mátrój képeknél nincs más opció. Itt van a, a Vidrocki ballada, és aztán van a végén az a fantasztikus menyegző. Ő, vagy hát az a, az a lakodalom, amit aztán elénk a mű. És tudni kell, tehát hogy énekesként hiába énekelő magyarul, ami nem az anya a kúrus nagy részének, de tudnia kell, hogy hol jár a történetben és mit mond el. És ezért nagy a felelőssége minden énekesnek, és legfőképpen a karnagynak, hogy, hogy ez hogy tudja átadni ezt a történetet, hogy az visszahasson aztán a kúrusról a közönségre. Build on, it's on. Ahogyan az amerikaiaknak vagy az afrikaiaknak különleges élményt szerez Kodály vagy mendelzon műveinek világa, úgy vagyunk mi európaiak Afrika és Amerika szeneivel. Az ifjúsági virágkórus tagjai különleges helyzetben voltak, hiszen a kenyai Ken Vakia révén, mondhatni első kézből ismerhették meg az afrikai kórus muzsika világát, előadásának fortéljait. A kenyai főváros Nairobi Kamara kórusát is vezető Karnac számára nem új terep az ifjúsági világkórus, hiszen 1997-ben maga is a kórus tagja volt. Ezzel kezdtük a beszélgetést. Ez nagyon rég volt, 1997-ben kerültem be a kórus tagok közé. Hihetetlenül csodálatos élmény volt, mert a kórusban nagyon tehetséges kortársakat ismertem meg a világ minden tájáról. Meg kell mondjam, eleinte kicsit meg is voltam rémülve Nem tudtam, mit várjak, az volt az első találkozásom ezzel a fogalommávált csapattal. Ilyen érzés most karnagyként visszatérni ebbe a világba? Nagyon megtisztelőnek érzem, és kiváltságnak, hogy megteltem. Ma is emlékszem, Ilyen csodálatos énekesekkel voltam együtt kórusnakként, és a mostaniak még náluk is jobbak. Képzelheted, húsz éve énekeltem a kórusban, és ma sokkal tehetségesebbek a fiatalok. Szóval nagyon megtiszteltnek és kiváltságosnak érzem magam, hogy Zoltánnal együtt a kórus előtt állhatok. Mennyiben változott meg a kórusok világa az elmúlt húsz év alatt? Itt gondolsz ezekről a folyamatokról? Nagyon sok minden megváltozott az évek során. Elég, ha csak annyit mondok, akkoriban nem volt YouTube. Tehát amikor a postaivatalban megkaptuk a kotta csomagot a felkészüléshez, fogalmunk sem volt arról, hogyan is kezdjünk hozzá, és egyáltalán mit is kaptunk. Idegen nyelvűek voltak a kották a csomagban, nem tudtuk, hogyan kell kiejteni a szöveget, hiszen postán küldték. Manapság a kották e-mailben érkeznek, és... Jó előre fel tudsz készülni. Ha valamiben nem vagy biztos, utána tudsz annak nézni online, megkeresheted, hogyan hangzik ez vagy az a nyelv, és így tovább. Szóval a világ hihetetlenül sokat változott az új technológiák megjelenésével, és úgy érzem, ezzel együtt a színvonal is rendkívül megnőtt, pont amiatt, hogy minden segítség a rendelkezésünkre áll. Egy kicsit gyorsabban tudunk kapcsolatba lépni egymással, Ma például, amikor a kenyai darabokat próbáltuk, olyan volt, mintha már beszéltek, énekeltek volna ezen a nyelven. Szinte csak egy percbe telt, hogy megtanítsam nekik a nyelvet se felejtsük el, hogy a kórusművek is a YouTube segítségével terjednek el, és lesznek ismertek, nem pedig a világszerte kiadott lemezfelvételeken keresztül. Milyen darabokat választottál, melyeken dolgoztok most a kórussal? A magam részéről nagyon eklektikus műsort válogattam össze, és bizony legnagyobb részt az interneten kerestem, hogy kiderüljön, mi elérhető, és mivel szeretnék dolgozni a kórussal. Különböző darabokat választottam, köztük sokat Afrikából és a világ többi részéből is, különösen az Egyesült Államokból. A repertoáron főképp ma is élő szerzők művei vagy feldolgozásai szerepelnek. Nagyon élvezem a munkát ezekkel a művekkel, mert az internet segítségével bármikor beszélhetek a szerzőkkel, és megkérdezhetem tőlük, itt vagy ott, mire gondoltak, mit szeretnének átadni, mit keresnek a zenéjükben. Igazán izgalmas dolog kapcsolatba lépni az általunk erőadni tervezett művekszerzőivel. Milyen szemléletmód szerint tanít a zenét és dolgozol kórusokkal? Az én megközelítésem az, hogy a kórusnak a legelső pillanatban meg kell ismerni a zenét. Hagyom, hogy a saját stílusukban végigolvassák a művet, ekkor még nem adok instrukciót. Amikor egyszer már végigolvasták a kottát, elkezdem kisebb részekre bontani az adott darabot, és akár szólamunként elmélyedni, segíteni nekik. De mindenek előtt fontos, hogy legyen elképzelésük a teljes darabról az elejétől a végéig. Mit gondolsz a projekt üzenetéről? Kórustaként is részese voltál már, most karnaként vagy itt. Milyen üzenetet közvetít a kórus, és te személyesen milyen üzenetet szeretnél közvetíteni a koncertekkel a közönségnek? Ha csak egy szóban kéne megfogalmaznom az üzenetet, azt mondanám, ez a béke. Nem is tudnék jelenleg jobb kezdeményezést találni, ami előmozdítaná a világ békeügyét, mint ez a fiatalokból álló csoport. 33 különböző országból érkeztek, és most itt vannak, és közösen egy hangot alkotnak. Ugyanazt a daldéneklik mindannyian. Meghallgatják egymást, a próbák után pedig beszélgetnek, hatnak egymásra. Ha ekközben rájuk nézünk, hihetetlen látvány tárul elénk. Az én üzenetem az embereknek pedig az, hogy több hasonló projekt kell ahhoz, hogy létrejöjjön a világbéke. Egy olyan világképe van előttem, amelyben minden ország szóba áll egymással, pont úgy, ahogy mi is itt ma. A kenyaiak a szerbekkel, a venezuelaiakkal, az amerikaiakkal, a britekkel, a szlovénokkal vagy épp a magyarokkal, akik mérhetetlenül nagylelküek, hogy vendégül látnak minket az országukban. who are incredibly generous to welcome Hey, yo, mama, mama, mama, mama, mama, koko koko kuku karalira ngako koko e hayam mama koko hayam mama koko kwe hayo E koko mama E mama koko kwe hayo mama koko koko hayam mama yo mama kuku karalira yo mama kuku karalira yo Coco, coco, carambola, mama, mama, Most pedig ismerkedjük meg a kórus két magyarországi tagjával, először Zalkás Boldizsárral, aki napjainkban a budapesti Szent István Király Konzervatórium hallgatója. Mesél nekem a kórusos múltadról, itt a szavaidból azt veszem ki, hogy, hogy már nagyon régóta kórusok körül, kórusban élsz, vagy ott, ott énekelsz nagyon sokat. Mikor fertőzött meg téged ez a világ? Én a Kodaiz voltam Magyar iskolában jártam 12 évet, és ott ez végigkísért minket az életünkön. És hát, ha elkezdi az ember, szerintem nem lehet abba hagyni igazából. Itt most hogy érzed magad? mi mindenem vagytok túl, mi következik még most, mesélj erről. Egyrészt ugye nagyon sokan vagyunk sokfelől, de mégis az első nap már is mindenki egymásra talált, egymásra hangolódott, nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki. Tegnap volt egy komolyabb ö, próbanapunk, amin sikeresen túl vagyunk, de szerintem az elejét sikerült megnyomni így a próbanapnak. Továbbá is sok próba vár ránk, bár ö, lesznek azért egyéb programok is, színesítik majd a hetünket, úgyhogy... Mondtad, hogy nagyon sokféle nációból érkeztek ide kórusénekesek, és most együtt dolgoztok itt heteken keresztül. Mennyire sikerült megismerni egymást, mennyire sikerült a, a kultúrákat közelíteni egymáshoz, mesél nekem erre? Úgy gondolom, abszolút sikerült. Mindenki nagyon nyitott személyiség, és mindenki jár kell össze-vissza, és kérdezi a másiktól, hogy honnan jött, és hogy mik azok a tradíciók, amiket ő képvisel, az ő országa. Nagyon, nagyon érdeklődőek egymás iránt az emberek, én úgy gondolom. Te mit mutattál? meg Magyarországból, és te mit tanultál mástól? Mi volt a legérdekesebb, vagy a legemlékezetesebb dolog, amit megtanítottak neked? Hát egyrészt, amit mi tanítottunk, szerintem a... mindenki nagyon élvezte, volt nekünk egy néptáncoktatás, Ugye ez ilyen csoportban történt, és hát ez látszott, hogy mindenki nagyon-nagyon-nagyon élvezi. Úgyhogy hát, ez, ez egy nagyon szép programunk volt. Kérdezgetjük egymást, hogy például hogyan mondjuk azt, hogy köszönöm, szia, hello, ezt egyrészt én mindig megkapom, ugyanis Magyarországon vagyunk, de én is folyamatosan tanulom, és kíváncsi vagyok arra, hogy más nevekben hogyan köszönnek egymásnak. Főleg amikor kocintunk, akkor szokott ez, hogy ki hogy mondja az egészségedre, cheers, és segyebek. A zenei fejlődésed szempontjából mi mindent lehet tanulni egy ilyen, egy ilyen projekten? Úgy is kérdezhetném, hogy miért jó ide eljönni. Az ember itt igazából megtanulja, hogy hogyan, hogyan kell csoportban igazán jól dolgozni, ugye kórusban hallgatni a többieket, figyelni rá és úgy énekelni, nem csak magára koncentrál, hogy ő neki hogy szól a hangja. Az is nagyon fontos, de itt alapvetően a van a hangsúly. Hogy fog telni a nyarad és, és az őszöd? Merre megy tovább a szakmai munkád? Egyrészt te ezen a területen képzeled a jövődet is, vagy, vagy más terveid vannak? Most éppen tanulom konziban énekelni. Ugye ezt folytatom szeptembertől. Emellett nagyon szeretek kórusokban dolgozni de is munka ez, úgyhogy ez kikapcsolódás. Továbbiakban még nem, nem tudom, hogy hogy fog alakulni részemről, hogy szólistaként, vagy kórusban. Én nyitott vagyok mindkettőre még, és azt hiszem, még nem, nem most kell ennek eldőlnie talán, nem ilyen fiatalon. A végre tartogatom talán a legnehezebb kérdés. Miért jó kórusban énekelni? Ezt meg tudod fogalmazni? Azért jó kórusban énekelni, mert ez a talán az érzelmek kifejezésének a legnagyobb eszköze, vagy a legnagyobb üzenetet tudja képviselni. Kitchen chair. második beszélgetőtársam, akar vezető kis Alíz. Hogyan fogalmazódott meg benned az az igény, hogy te el szeretnél jönni ide és tagja szeretnél lenni az ifjúsági virágkórusnak? Én Pacz hallottam róla és felvetődött, hogy hogy jöjjek, és elmesélte, hogy miről is szól ez, merre megyünk, milyen munka lesz, milyen darabok lesznek, és abszolút azt mondtam neki, hogy hogy nem ne? Mi ne. mindig jó egy ilyen egy ilyen csapattal dolgozni. Holott nem tudtam milyen lesz a csapat, de hogy hogy a sokszínűség, színűség és nagyon sokat lehet egy milyen volt a kiválasztási folyamat? Mi mindent kellett teljesíteni ahhoz, hogy ide, hogy ide meghívást kapjon az ember? Alapvetően nagyon sok jelentkező volt az egész világról. 600 fiatal jelentkezett, mindössze 56-an jutottunk be, azt hiszem. Angol nyelvű önéletrajz kellett, angol nyelven kellett elbeszélgetni, és volt egy meghallgatás is, ami igen, igen kemény volt, és ez alapján választották ki ezt a néhány embert. Karvezetés tanultál. Gondolom ez egy nagyon jó alkalom arra neked, hogy karvezetőként is tapasztalatot szerez, hogy technikákat mástól. Karvezetőként mi mindent lehet kivenni egy ilyen, egy ilyen lehetőségből, egy ilyen alkalomból? Egyébként én inkább az énekléssel szeretnék majd később is foglalkozni, de nekem is van kórusom, és foglalkozom is ezzel, és nagyon szeretem. Nagyon érdekes a két karnagynak a, a különbözősége, hogy mennyire másképp nyúlnak a, a munkához, milyen eszközöket használnak. Teljesen különbözőek, és mégis mind a ketten a maguk területén a legjobbat hozzák ki az együttesből, úgy gondolom. És mi a helyzet a darabokkal? Ugyanaz képviselik, vagy teljesen mások azok a darabok, amik egymáshoz képest, amiket a két karnagy behozott a kórus elé? Ez nehéz kérdés, mert valahol ugyanaz, de igazából teljesen más, és mind a két területet szerintem nagyon élvezi az együttes, és mindegyiket másért. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy a kicsit talán populárisabb dolgokat mindenki azt gondolja, hogy alapvető, hogy ezt élvezik, de ugyanúgy élvezik mondjuk a Mátrai képeket, vagy a Mendelzon. -t. Talán az benne a legszebb és a legjobb, hogy például a Mendelzonban, amit tegnap ugye leolvastunk, hihetetlenül jól lehet együtt dolgozni, és együtt olvasni a kottát, és egy-egy disszonanciával, vagy egy-egy nagyon jó harmóniával, borzaton jól lehet közösen zenélni, és egymásra hallgatni, egymást fülelni, és, és tényleg együtt zenélni. Kultúra нет volt már itt az elmúlt napokban van valamilyen érdekes, izgalmas dolog, ami, ami abból fakad, hogy különböző kultúrákból jöttetek? Hát alapvetően úgy gondolom, hogy mindenkinek a habitus habitusa meg a természet az, az fakad a származási helyéből. Hát ha már ezt emeltük ki, akkor ugye mi tanítottunk néptáncot, és például az egyik ebédnél az egyik osztrák srác mutatta, hogy nekik milyen a táncuk, akkor tanítgattunk egymásnak szavakat, tényleg csúnya szavakat. <laughs> <laughs> és, és, és igen. Volt már szó, szóval a kórusodról, mesélsz róla egy kicsit? Felkértek három vagy négy éve, hogy felsőgödön a felsőgödi munkásdalkört vezessem, ahol az átlag életkor 70, 70 év. <gül> Úgyhogy velük nagyon nehéz egyrészt olyanok, mint a gyerekek, másrészt nagyon sokat kell ismételnünk, nagyon sok mindent, de igazán példamutató a szorgalmuk és az akaratuk, és az, hogy ők igenis énekelni akarnak, és van, aki 90 évesen is kiáll a színpadra, mert ő énekelni akar, és ott vannak lelkiismeretesen minden próbán Itt mások a nehézsége. Minden tiszteletem a tiéd, nem biztos, hogy akármelyik karnagy elvállalna egy ilyen együttesnek a vezetését. Mi mindent énekeltek, mi van a repertoárotokon? Alapvetően nagyon nehéz darabokat választanom, mert kevesen is vannak, és inkább ilyen egyszólamban énekelnek, vagy mondjuk Kánonban, de van néhány, akár a rabszolgakórusból, meg bordalukat szoktunk énekelni, egy-egy könnyebb Kánon, vagy az ünnepidal, amit így maximum három szólamban el tudunk énekelni, de inkább csak kettő. Hát ez is nagyon fontos, hogy így módon is életben maradjon a, a közös éneklés. Te mit viszel magaddal innen erről a három hétről? Nyilván még az elején vagyunk, de hát van-e van -e már valami, ami tanulságként lecsapódott? Az életre való tekintettel abszolút az angol tudásomat tudom itt fejleszteni, meg nyitottságban szerintem nagyon sokat tud az embernek a személyisége fejlődni. zeneileg nagyon, nagyon érdekes az, hogy ha egy-egy embert figyelünk, hogy különböző színeken énekelnek, és a, a különböző old hogy van, aki nagyon feszesen, van, aki, aki hihetetlenül könnyedén és, és tényleg felszabadultán tud énekelni. Ezt mindenképpen szerintem érdemes elsajátítani, és akár ellesni, vagy, vagy egymást segíteni ebben. Az 5. Szólán podcast 24. epizódját hallottátok. Látogassatok el honlapunkra az 5. ra vagy keressétek Facebook oldalunkat, ahol további kórusos érdekességekkel várunk titeket. És ne felejtsétek, ha almások vagytok, megtaláltok minket az iTunes áruházban is, és ha az Apple Podcast nevű alkalmazását használjátok, könnyebben éritek el műsorainkat is. Ha így tesztek, hálásan megköszönjük, hogy ha néhány csillagos értékelést és néhány mondatos visszajelzést is hagytok számunkra az alkalmazáson belül. Én Bognár László vagyok, találkozunk két hét múlva, addig is sziasztok!